Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wasayyati amalina Man yahdihillahu falamudilla lah Wa man yudlil falahadiyah lah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu warasuluhu Amma ba'd Fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal hadihadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa salam Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah taala jami'an Alhamdulillah wa syukrulllahi jalla wa ala Pada malam yang berbahagia ini kita Kembali dipertemukan Allah Ta'ala di dalam majelis Al-Ilam Yang insya Allah Ta'ala Tujuan dan keinginan kita semua adalah Mencari dan meraih Keredoan Allah Subhanahu wa taala dan kebahagiaan kehidupan kita di dunia wal akhirah. Sebagaimana yang makruf dan masyhur bagi kita semua bahwa majelis ilmu adalah merupakan tempat ketenangan kebahagiaan Demikian pula majelis ilmu adalah merupakan Raudhatun min Riyadil Jannah, taman dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada malam yang berbahagia ini kita kembali berkumpul dalam rangka Bermajalis ilmu, bermajalis ta'lim Dan insyaallah ta'ala pembahasan kita Adalah melanjutkan dari pembahasan sebelumnya yaitu terkait dengan Tauhid Asma'illah Wasifatihi Pada pertemuan sebelumnya kita telah membacakan Pertanyaan terkait dengan tauhid asma wa sifat dan kita telah membacakan pula jawaban dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu hafizahullah rahimahallahu taala bahwasanya tauhid asma wa sifat adalah menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya yang Allah tetapkan pada dirinya di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga ditetapkan oleh nabinya sallallahu alaihi di dalam hadis-hadisnya yang sahih menetapkan nama dan sifat tersebut di atas hakikatnya tidak boleh kita mentakwil memalingkan maknanya menyelewengkannya dari makna wajah misalnya kepada makna kekuasaan kemuliaan atau dari sifat tangan bahwa Allah memiliki tangan kita palingkan maknanya takwilkan kepada makna kekuasaan maka tidak dibolehkan demikian pula tidak boleh kita mentamsil memisalkan Allah taala bahwa tangan Allah atau wajah Allah itu sama dengan makhluknya Tidak boleh pula kita menta'atili Menghapus Nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Allah ta'ala tidak memiliki Nama dan sifat Maka ini Ta'atil namanya Tidak boleh pula Kita menta'kif Membayangkan Bentuk-bentuk dari Sifat-sifat Allah tersebut Mengkhayalkannya Maka diharamkan yang demikian itu Seperti menetapkan sifat tangan Allah Sifat wajah Kita khayalkan bahwa Tangan Allah Bentuknya seperti ini dan ini Naudzubillah Bukan berarti Kita tidak beriman dengan Kehidiyah Bahawa Allah Ta'ala memiliki Dari sifat-sifatnya ada kaifiyahnya, bentuknya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala ini Hanya yang mengetahuinya. Allah subhanahu wa ta'ala Tidak memberitakan Kepada Makhluknya. Tidak kepada para malaikat. Tidak pula kepada para nabi dan rasul. Maka Kita tidak boleh membayangkannya. Maka ini empat Penyakit yang sangat berbahaya untuk kita wajib menjauhinya di dalam beriman terhadap nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, tawil kita tidak memalingkan makna dari sifat-sifat Allah Taala kepada makna yang lain. Kemudian yang kedua, kita tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan yang ketiga kita tidak menghapus nama dan sifat-sifat Allah tersebut akan tetapi kita menetapkannya sesuai apa yang Allah tetapkan pada dirinya di dalam Al-Quran dan Nabi-Nya saw di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Dan yang keempat kita tidak membayangkan bentuk-bentuknya dengan bentuk tertentu. Kemudian beliau mencontohkan kal istiwa wanuzul waliyadzwaqirihah seperti sifat istiwa meninggi di atas arusnya dan ini ada tujuh tempat di dalam Al Quran Allah swt menetapkan pada dirinya bahawa Allah memiliki sifat istiwa yaitu menetap meninggi di atas arusnya dan tidak boleh kita memalingkan makna istiwa kepada mana istaula yaitu kekuasaan tetapi istiwa adalah sifat Allah taala yang maknanya alulu, irtifa, wassuud, wal ada empat makna yang kita bisa sebutkan dari makna istiwa sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama kita Yaitu bermakna meninggi menetap di atas arusnya. Kalau bahasa kita biasanya kita mengatakan bersemayam, tapi wallahu a'lam ini maknanya apakah sama dengan makna meninggi menetap? Jika sama maka falah bahas tidak mengapa kita mengartikan istiwa dengan bersemayam. Namun jika berbeda, maka tidak boleh kita mengartikannya dengan bersemayam. Karena kita khawatir jatuh pada, pada penyakit yang pertama ta'wil, yaitu tahrif. Memalingkan makna yang terkandung dari sifat Allah kepada makna yang lain. Maka demikian para kalofikum. Pengertian daripada mentohidkan Allah Taala di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, dan dasar yang wajib kita berdalilkan dengannya di dalam beriman terhadap nama dan sifat-sifat Allah Jalla Jalalawala adalah firman Allah Taala di dalam Surah Shuro pada ayat ke-11, yaitu Leisah kami tli syaiun wahwa sabir basir. Allah Taala menyatakan tidak ada yang serupa serupa, tidak ada yang seperti semisal dengan Allah Subhanahu Wa Taala sesuatu pun, dan Dia Allah Taala yang maha mendengar dan maha melihat. Jadi di sini Allah Taala menafikan, meniadakan dari dirinya sifat penyerupaan makhluk. Terhadap diri Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah ta'ala menetapkan pada dirinya Nama As-Sami'u al-Basir Bahawa Allah maha mendengar Dan maha melihat Dan pada pertemuan sebelumnya Kita telah menjelaskan bahawa Setiap nama Allah itu pasti Mengandung sifatnya Allah Maha mendengar mengandung sifat pendengaran As-Sam'u. Bahwa Allah memiliki pendengaran. Allah Maha melihat itu nama Allah mengandung sifatnya Al-Bashar. Penglihatan bahwa Allah memiliki penglihatan pandangan. Barakallahu hikm. Maka <tuh> kaidah yang wajib untuk kita mengetahui dalam beriman terhadap nama dan sifat-sifat Allah taala adalah bahwasanya seluruh nama-nama Allah taala pasti mengandung sifat. Seperti As-Sami wal Basir tadi. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim adalah dua nama Allah yang mengandung sifat Ar-Rahmah. Mengandung sifat rahmah bahwa Allah memiliki rahmat yang luas. Nah, itu yang pertama barakallahu <tuh> Sebelum kita melanjutkan pada kaidah yang lain dari kaidah-kaidah di dalam Asma wa Sifat Jalla wa 'ala. Saya ingin membacakan kepada antum sekalian ee uh, Keterangan dari kumpulan para ulama yaitu Lajnah Daima Kumpulan para ulama besar di dewan Lajnah Daima di Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Yang sampai hari ini alhamdulillah masih tetap akses dalam dakwah dan, dan fatwa dan fatwa-fatwa mereka. Yakni kumpulan atau perkumpulan Dari pembesar-pembesar ulama Di Saudi Arabia <coughs> Maka Dewan Lajna atau lembaga Lajna Daima <coughs> Mereka pernah ditanya Tentang Al-Farku Bainal-Ismi was Sifat Apa perbedaan antara nama Allah Dan sifatnya Maka dijawab oleh Lajna Daima <coughs> Bahawa Allah Kelu Madallah al-Dhatillah ma'asifatil Kamal al bihi. Nama-nama Allah adalah semua yang menunjukkan kepada zat Allah, disertai dengan sifat yang sempurna, yang tegak pada diri Allah Subhanahu Wa Taala. Namp. Jadi di sini menunjukkan kepada kita bahawa nama Allah Subhanahu Wa Taala Maknanya adalah sesuatu yang menunjukkan kepada zat Allah itu nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nama Allah pasti menunjukkan kepada apa? zat Allah. Ketika kita mengatakan Al-Rahman Al-Rahim, Ya As-Sami' Al-Basir dan seterusnya dari nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Qalb, Al-Ghaffar dan seterusnya aljabar almuhaimin alaziz alawwal alakhir alzhahir walbatin dan semua nama-nama Allah taala yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga di dalam hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam maka itu pasti menunjukkan kepada zat Allah subhanahu wa taala itu yang pertama yang kedua juga nama Allah menunjukkan kepada sifat yang tegak kepada Allah Jalla Jalalawala mengandung sifat. Jadi nama Allah yang pertama menunjukkan pada zatnya, yang kedua menunjukkan kepada sifatnya. Seperti Al-Qadir, Al-Alim, Al-Hakim, Al-Sami, Al-Basir. Fahinna hadhir asma dalat aladatillah. Semua nama-nama itu menunjukkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wa 'alama qoma biha min al-ilmi wal hikmati was-sam'i wal basar. Menunjukkan kepada sifat yang tegak yang terkandung pada nama tersebut yaitu sifat ilmu dari nama Allah al Alim. Kemudian sifat hikmah dari nama Allah Al Hakim. Kemudian sifat as-sam'u pendengaran dari nama Allah As-Sami' dan sifat al-basar penglihatan dari nama Allah Al-Basir. Amma sifat fa ya nuutul kamal al-qaimati billah kal 'ilmi wal hikmati was-sam'i wal basar. Fal ismu dalla 'ala amrayn was-sifatu dallat 'ala amrin wahid. Kesimpulannya barakallahu fikum bahwa nama Allah Taala menunjukkan pada dua hal yaitu pada zat Allah dan pada sifat yang terkandung dari seluruh nama-nama Allah Taala. Adapun sifat menunjukkan pada satu hal saja. Pada satu hal saja yaitu sifat kesempurnaan yang terdapat pada diri Allah subhanahu wa ta'ala Sifat kesempurnaan Yang terdapat Pada diri, pada zat Allah subhanahu wa ta'ala Nah, kemudian Lajen al-Daimah menjelaskan Untuk mengetahui perbedaan Nama Allah Dari sifat-sifat Allah Atau perbedaan sifat Dari nama Allah Ada tiga hal umurun ada beberapa hal atau tiga hal yang mendasar untuk kita mengetahuinya sehingga kita bisa membedakan nama Allah dari sifatnya atau sifat Allah dari namanya <tuh> awalan yang pertama anna lasma yashtaqu minha sifatun wa ammas sifat falah yashtaqu wa minha asma' fa nashtaqu bi nama illa arrahim al khadir wal azim sifatur rahma wal qudrah wal azamah adapun nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala terpecah darinya sifat-sifatnya seperti yang kita sebutkan tadi al alim terpecah darinya al ilmu Al Hakim terpecah darinya Al Hikmah. Adapun sifat maka tidak terpecah darinya nama-nama. Jadi sifat-sifat Allah tidak mesti dinamakan kepada Allah. Ya. Apa contohnya? Misalnya sifat al-iradah Sifat berkehendak Al-Iradah itu sifat Allah Tidak dinamakan kepada Allah Al-Murid Al Al-Murid Yang berkehendak Kita tidak menamakan Allah dengan Al-Murid tersebut Tapi kita sifati Allah Ta'ala dengan sifat Al-Iradah Sifat apa? Berkehendak Begitu pula Al-Maji ya, Sifat Maji datang Wajah Wajahu Rabbika Zul Jalali Walikram Akan datang nanti Allah Ta'ala ya, Allah yang memiliki Wajah yang mulia, Berarti Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memiliki sifat Datang Tetapi Tidak dinamakan kepada Allah Al-majid, al-jai, ya, yang datang. Tetapi kita sifatkan kepada Allah al-majid sifat datang. Kita tidak menamakan kepada Allah yang maha datang. Dan seterusnya barakahlofikom. Begitu pula sifat istiwa, misalnya, ya, sifat istiwa meninggi, menetap di atas arusnya. Tidak boleh kita menamakan Allah Musawid Ya Barakalafikum Ini sisi pertama Untuk membedakan Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Dari sifat-sifatnya Bahwa Saya ulangi sekali lagi Nama-nama Allah Taala Itu pasti terpecah Darinya sifat-sifatnya Ya Tetapi Sifat-sifat Allah tidak terpecah darinya nama-nama Allah. <tuh> nah, ini nanti akan datang pada uh, perkara yang kedua dan ketiga, ya semakin memperjelas kepada kita semua perbedaan nama dan sifat dan apa hikmah, ya mengetahui perbedaan. Nama-nama Allah dan dari sifat-sifatnya. Nah, kita lanjutkan keterangan Lajna Da'ima Rahib Hafidhohu Allah Taala Jami'an. Jadi itu yang pertama, bahwa nama-nama Allah terpecah darinya sifat dan sifat-sifat Allah tidak dipecah darinya nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua. <coughs> Annal isma La yushtakku min af'alillah Fala nashtakku min kaunihi Yuhibbu wa yakrah wa yagdab Ismal muhib Wal karih wal gadib Bahawa nama, nama Allah Ta'ala Tidak terpecah Dari Perbuatan-perbuatan Allah Ya, jadi perlu kita tahu Ada Uh, apa, sifat Allah itu ada dua Ada sifat Yang terkait dengan Zat Allah Ada sifat yang terkait dengan Perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Jadi ini Penting sekali untuk kita Memahami Barakalofikum dan ini membutuhkan memang waktu dan berulang-ulang, ya, karena kajian tentang tauhid asma wa sifat ini sangat meluas dan uh, membutuhkan rincian dan pemahaman, ya, sehingga membutuhkan pengulangan, berulang-ulang kita Mengkajinya sehingga kita bisa memahami dengan baik dan menerapkannya dalam Kehidupan kita Nantinya Bagaimana kita berdoa Bagaimana kita beribadah kepada Allah Melalui nama dan sifat-sifatnya Maka <coughs> Yang kedua Yang wajib kita mengetahui bahawa Nama-nama Allah itu Tidak dipecah dari Perbuatan-perbuatannya Allah Ya Ini masih terkait dengan pertama tadi Ya Karena perbuatan Allah itu Terkait dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala Maka nama Allah Tidak dipecah dari sifat ya. Yang Perlu kita mengetahui bahawa Sifat Allah itu Ada yang Berhubungan dengan zat Allah ya, Ada yang berhubungan dengan Perbuatan-perbuatan Allah Ada sifat Allah yang terkait Dengan perbuatan Allah seperti mencipta Ya Maka Mencipta Itu adalah berhubungan dengan Perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala Nah Maka Nama-nama Allah tidak dipecah Dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga ketika Kita dapati di dalam Al-Quran Perbuatan Allah Misalnya Allah murka, marah. Ya. Murka kepada Kesirikan kekufuran, kepada kafirin, musyrikin. Ya, wa gadiballah. Itu perbuatan Allah. Ya. Maka kita memecah dari perbuatan Allah itu sifat. Maka Allah memiliki sifat al-gadab, sifat Kemurkaan, kemarahan. Ya, tapi tidak boleh kita memecah dari perbuatan Allah Al-Ghodop itu nama. Lalu kita mengatakan Al-Ghodip Allah Maha Murka. Tidak boleh. Ya, Barakalawfiqum. Sehingga Perbedaan yang kedua dari nama-nama Allah dan dari sifat-sifatnya. Adalah bahwa Nama-nama Allah Seluruhnya tidak diambil Dari pecahan Tidak dipecahkan dari Perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala Dan sebaliknya sifat-sifat Allah Diambil ya, Dipecah dari Perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala Ini yang kedua Barakalufikum Nah jadi saya ulangi sekali lagi Yang pertama bahwa <tuh> Seluruh nama-nama Allah Ta'ala Menunjukkan dua hal Zat Allah Yang kedua Sifat Allah Yang terkandung Yang terpecah dari nama tersebut Kemudian Sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu menunjukkan hanya satu saja Yaitu apa? Bahawa sifat Allah itu adalah Sesuatu yang tegak Pada diri Allah subhanahu wa ta'ala Yang sempurna Nah dipahami ini ya Yang kedua bahwa nama-nama Allah Tidak dipecah Dari perbuatan-perbuatan Allah Tapi sifat-sifat Allah Dipecah diambil dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi sifat al-ghadab apa? Perbuatan Allah, ghadab itu diambil darinya sifat menjadi sifat Allah al-ghadab, sifat kemarahan atau kemurkaan. Namun tidak dinamai kepada Allah al-ghadib yang maha murka. Tidak. Enam, sehingga dapat disimpulkan, ya, sebagaimana yang diterangkan di sini oleh Lajnah Da'ima, alhamdulillah, lidali kaki la babus sifat ausaha babil asma, bahawa pembahasan tentang sifat itu lebih luas daripada pembahasan tentang nama. Ya, kenapa? Karena semua nama mengandung sifat, tapi tidak semua sifat dinamakan kepada Allah berarti sifat lebih luas ya sifat apa lebih lebih luas daripada nama-nama Allah subhanahu wa taala ini ya sebaliknya pula pembahasan tentang afal ya perbuatan-perbuatan Allah taala itu lebih luas daripada pembahasan tentang sifat sifat Allah taala Berarti ada tiga di sini, ada nama Allah, ada sifat Allah, ada af'al, ada perbuatan, perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, pembahasan yang lebih luas adalah terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala daripada sifatnya. Dan pembahasan tentang sifat Allah lebih luas daripada pembahasan tentang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sisi yang ketiga Anna asma Allah Azza wa Jalla Wasifatihi Tashtariku Fil isti'adad biha wal halaf biha Lakina takhtalif Lakin takhtalif Fi ta'budi wa du'a fa yata'abbadullah fa yata'abbad fa yata'abbadullah bi asma'ihi fa Abdul Karim wa Abdul Rahman wa Abdul Aziz walakin la yata'abbad bi sifatihi fala naqulu Abdul Karam Abdul Rahman Abdul Izzah ila akhir Si ketiga perbedaan nama dari sifat Allah taala bahwa Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Dan sifat-sifatnya Boleh Kita Beristiajah dan bersumpah Dengannya Ya Jadi boleh kita berlindung Beristiajah Dan bersumpah dengan memakai nama dan sifat Allah Namun Dalam hal At-ta'abud wa doa dalam bentuk penghambaan diri dan dengan doa maka itu kita hanya memakai nama Allah dan tidak boleh menggunakan sifat Allah taala nah contohnya dalam hal at ta'abbud yaitu nama Abdul Karim, Abdul Rahman, Abdullah itu semua nama-nama Allah Allah Salah satu nama dari nama-nama Allah, lafzul jalalah. Ar-Rahman juga nama Allah, Ar-Rahim, maka boleh kita memakai nama Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Karim, Abdul Aziz. Ya. Hamba-Nya Allah yang Maha Rahman, hamba-Nya Allah yang Maha Karim dan seterusnya. <tuh> Tapi tidak boleh kita mengatakan Abdul Karam. Ya, Abdul Izzah. Abdul Aziz boleh tapi Abdul Izzah, Izzah adalah sifat yang terkandung dari Al Aziz. Ya, maka tidak boleh memakai nama Abdul Izzah. Ya. Abdul Khaliq tidak boleh memakai nama Abdul Khulqi. Sifat dari Al Khaliq adalah Al Khulq. Nah. Sifat dari Al Aziz adalah Al Izzah. Abdul Hakim boleh, tidak boleh Abdul Hakam ya. Tidak boleh memakai Abdul Hakam Ini kadang-kadang kita dapat ya, Ada nama Abdul Hakam Ini keliru Kenapa? Al-Hakam adalah sifat Allah Ta'ala Dari Namanya Al-Hakim Maka yang benar Abdul Hakim Atau Abdul Hakim Dan tidak boleh memakai nama Abdul Hakam Enam, begitu pula dalam doa, ya kita berdoa kepada Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Latif dan seterusnya. Tak boleh kita berdoa, ya Rohmah sifat Allah, ya Al Hakam, ya Al Izza, ya tak boleh menggunakan sifat-sifat Allah dalam doa. Ya, meminta menyeru Allah kita memakai nama-namanya bukan sifat-sifatnya. Naam. Fa naqul ya rahim ya Allah yang Maha Rahim, rahmatilah kami. Ya karim muliakanlah kami. Akrimna ya latif ulthuf bina. Wahai ya Allah yang Maha lembut, lembutilah kami. Dan seterusnya. Akan tuwalakin la nadeu sifatihi. Tapi kita tidak boleh berdoa dengan memakai sifat-sifat Allah. Lalu kita mengatakan, Ya rahmat Allah, irhannah, wahai rahmat Allah, rahmatilah kami. Tak boleh. Ya, ya karom akrimna, ya lutf wahai kelembutan Allah, lembutilah kami. Tak boleh. Mengapa? Dari kean na sifat leisat hiyal mausu, farahmatu leisat hiyullah. Kenapa? Karena sifat itu tidak menunjukkan yang disifati dalam hal ya, zatnya yang disifati, sehingga sifat rahmat itu bukan yang dituju adalah Allah, zatnya Allah. Ya, tapi itu sifatnya Allah, bukan zatnya Allah. Sudah tadi ya di awal kita mengatakan nama Allah itu menunjukkan dua. Ya, zat Allah dan sifat Allah. Tapi sifat menunjukkan satu saja. Dia tidak menunjukkan pada zat Allah. Itu bedanya. Sehingga kalau kita berdoa memakai sifat, ya, yang dituju bukan zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita memakai dalam berdoa, dalam memakai nama yang diawali dengan abdu, itu harus memakai nama-nama Allah, tidak boleh memakai sifat-sifat Allah SWT. Makanya di sini, ya dijelaskan bahawa, فَالْرَحْمَةُ لَيْسَتْهِيَ اللَّهِ Rahmat, sifat rahmat itu, bukanlah yang dituju adalah zat Allah. بَالْهِيَ سِفَتُ لِلَّهِ akan tetapi rahmat itu adalah sifat, Sifatnya Allah Ya Sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala Demikian pula al-izzah Dan selainnya Semua itu adalah sifat-sifat Allah -sifat Allah, Dan bukanlah dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Maksudnya bukan Menunjukkan kepada zatnya Allah Ya Maka kita harus memakai nama-nama Allah Dalam doa Dalam ta'abuh Karena Itu yang dituju adalah zatnya Allah subhanahu wa ta'ala Nah Demikian barakatul hikm Ini tiga Sisi ya, Perbedaan Antara nama-nama Allah dengan Sifat-sifatnya Ya <tuh> Sehingga kita dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam doa kita dalam permohonan kita itu kita memakai nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan kita berupaya memakai nama-nama Allah dalam doa kita itu menyesuaikan dengan uh, kandungan dari nama-nama tersebut Ya seperti kita meminta misalnya rahmat maka kita menggunakan nama Allah rahim, rahman, rahim. Ya. Semoga kita diberi rahmat. Kita ingin supaya kita ya dilembuti Allah Subhanahu wa taala, maka kita meminta kepada Allah dengan memakai nama Latif. Nah, dan seterusnya. Kita minta kemuliaan, maka kita memakai nama Allah Al-Aziz. Ya, kita upaya untuk mencocokkannya. Namun ketika kita tidak mampu, maka kita memakai nama Allah yang mewakili. Ya, dari seluruhnya adalah Lafzul Jalal Allah dan Ar-Rab, ya, yang merupakan berbubiah, sifat berbubiah, uluhiyah dan berbubiah, yaitu Lafzul Jalal Allah dan Ar-Rab. Ya, ya, ya Allah, ya Rob. Makanya banyak dalam dalil-dalil <coughs> di dalam Al-Quran. Rabbana ya dan seterusnya dari Al-Qur'an ataupun hadis-hadis itu menggunakan lafzul jalalah Allah dan Rabb ya ya Allah ya Rabb ya Rabb itu selalu kita gunakan spontan ya sehingga ulama menyebutkan mengatakan bahwa nama-nama Allah Allah dan juga Ar-Rabb itu adalah a'raful ma'arif ya Nama-nama Allah yang paling ma'rifat Ya Dari Nama-nama yang lainnya <tuh> Barakalofikum Maka ketika kita tidak mampu Dalam meminta kepada Allah Menyesuaikan dengan nama-namanya Ya kita menyebut nama, Memakai nama Lafzul jalala Allah atau nama Allah subhanahu wa ta'ala ar rabb Nah Demikian Barakalofikum Kemudian, ya waktu saya, saya kembali kepada ya apa yang saya sebutkan tadi bahawa sifat Allah itu ada dua, ya ada sifat fi'liyah dan ada sifat zatiyah. Nam, jadi ada sifat Allah yang terkait dengan zat Allah. Ya ada sifat yang terkait dengan perbuatan Allah. Dicontohkan di sini seperti sifat al-hayah hidup kehidupan. Ya itu sifat Allah kehidupan. Ya itu terkait dengan zat Allah bahawa Allah terus menerus dan senantiasa. Ya tersifatkan pada diri Allah Taala. Nah tidak terkait dengan kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki Allah hidup, kalau Allah tidak menghendaki Allah tidak hidup. Tidak mungkin demikian. Ya, itu sifat dzatiyah namanya. Sifat yang terus-menerus ada pada diri Allah dan tidak terkait dengan kehendak Allah. <tuh> ya. Sehingga sifat hidup terus-menerus pada diri Allah. Sifat ilmu juga demikian. Terus-menerus pada diri Allah taala. Ya. Barakalofikum Saya tadi afwan, keliru Menyebutkan, sempat saya sebutkan Sifat zatia tadi, istiwa ya. Saya keliru nah, Al-afhumikum itu bukan Sifat zatia, tapi istiwa itu Sifat fi'liyah ya. Karena dia terkait dengan perbuatan Allah Nah Mungkin, kalau tidak salah Saya sempat sebut tadi nah, Jadi tolong dilihat Kembali nanti Jika saya sebutkan itu, maka itu keliru Yaitu sifat fi'liyah Sifat dati adalah sifat yang Terus menerus Tersifatkan pada diri Allah dan Tidak terkait dengan kehendak Allah Ya Sifat hidup, sifat ilmu Itu terus menerus pada diri Allah subhanahu wa ta'ala Tidak boleh kita mengatakan Kalau Allah menghendaki Allah berilmu Kalau Allah tidak menghendaki Allah tidak berilmu Itu tidak mungkin Ya Kemudian sifat fi'liyah Ini yang terkait dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Nah, terkait dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Jika Allah menghendaki Allah Melakukan ya, Perbuatan tersebut Jika Allah tidak menghendaki Allah tidak melakukannya Seperti mencipta Ya Jika Allah menghendaki Allah mencipta Jika Allah tidak menghendakinya Allah tidak mencipta Ya Begitu pula sifat marah. Jika Allah menghendaki, Allah marah. Jika Allah tidak berkehendak, Allah tidak marah. Ini sifat fi'liyah namanya. ya Dan sifat-sifat yang lainnya, sifat tertawa, sifat gembira. Itu semua sifat-sifat Allah terdapat di dalam Al-Quran dan di dalam hadith-hadith Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Naam. Demikian. Barakalawakum. Ya, terkait dengan uh, sifat Allah Taala, yaitu sifat jadiah dan sifat fiiliah. Nah, jadi ini akan semakin menguatkan kita barakalafikum, ya memahami nama-nama Allah Taala dan sifat-sifatnya. Nah, kemudian juga, ini afon sudah lewat waktu saya, sudah. Nah, sempat saya terlupakan para kalau tikam. Kita lanjutkan InsyaAllah Taala nanti pada pertemuan berikutnya untuk lebih uh, memantapkan ya pemahaman kita terhadap nama-nama uh, Allah Subhanahu Wa Taala dan uh, demikian pula di dalam uh, menjelaskan tentang buah ya atau manfaat keimanan yang timbul kepada kita di dalam Uh, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisuwab jazakumullahu khair. Kita akhiri dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa ilah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.